Marekani imeonya Sudan jana kuwa haitarejesha uhusiano wa kawaida na Khartoum ikiwa Sudan itaendelea kutumia majeshi katika mzozo baina yake na upande wa Kusini kwenye eneo la Abyei na Kordofan Kusini. Maafisa wa Marekani wanasema hasia katika maeneo hayo mawili yanatatiza juhudi za kutafuta ufumbuzi kwa masuala mengine kabla ya uhuru wa Sudan Kusini hapo Julai 9. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi, Aida Isa. Onyo hilo lilikuwa kali zaidi kutolewa na Marekani kwa Khartoum na lilifuatiwa mkutano huko Addis Ababa Jumatatu baina ya waziri mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na maafisa wakuu kutoka kote Sudan Kusini na Kaskazini. Sudan Kusini inatarajiwa kutangaza uhuru rasmi wake Julai tarehe tisa Kufuatia utaratibu wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa na pande zote hapo mwaka 2005 tano nayo pia kama comprehensive peace accord ambayo limaliza miongo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini ilipiga kura ya maoni juu ya kujitenga na kuwa taifa huru mwezi Januari na pande husika zimeweza kutatua baadhi ya masuala makuu juu ya kutengana kwa amani hata hivyo tofauti kuhusu maeneo ya mpakani kwenye maeneo yenye utajiri wa mafuta ya Abyei na Kordofan Kusini yamesababisha hasi ya kuzuka katika wiki za hivi karibuni. Serikali ya Khartoum kubwa ya abiye wiki kadhaa zilizopita na kampeni yake ya mashambulizi dhidi ya wapiganaji wanaunga mkono upande wa kusini huko Kordofan kusini katika siku za hivi karibuni, kumesababisha maelfu ya wakazi kukimbia. Marekani hayajikona uhusiano kamili na Sudan tangu mwaka nane Imeeleza njia muafaka ya hatua za kurejesha uhusiano kama motisha kwa Khartoum kwa kutekeleza kikamilifu mkataba wa CPA. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Mark Toner. jana alikashifu kile alichokiita ni kudorora kwa haraka na kwa kiwango kikubwa hali ya usalama huko Kordofan Kusini. Ikyo ni pamoja na kuongezeka kwa vikosi vya kijeshi na kampeni za mashambulizi ya unaofanywa na vikosi vya Kaskazini. Anasema mambo hayo yanahatarisha mkataba. The United States condemns any escalation of the current crisis. If Sudan chooses to escalate further the situation and pursue a military solution, Marekani inashutumu ongezeko la mzozo uliopo sasa. Ikiwa Sudan itachagua kuzidisha hali hii na kuchagua suluhisho la kijeshi kwa kutatua hali ya baadaye ya abiye na Kondofan Kusini. Basi Marekani haitasonga mbele na mpango ya kurejesha uhusiano bora na Sudan. Na Sudan itatengwa zaidi na jumuiya ya kimataifa. Waziri Clinton alikutana na Rais Salvakir na mshauri wa Rais kutoka Hartum, Nafi Al-Nafi huko Addis Ababa, Ethiopia Jumatatu, kushinikiza kufanywa kwa mipango ya usalama ni pamoja na kupelekwa kwa vikosi vya kuweka amani vya Ethiopia chini ya wa Umoja wa Mataifa huko Abay. Afisa Mkuu wa Marekani aliyokuwa anasafiri na Waziri Clinton alisema matatizo kwenye maeneo hayo mawili hayatozuia uhuru wa Kusini lakini itaweka kivuli juu ya makubaliano ya kutengana.